Velkommen til ugens episode af Livskompasset. Den her gang, der skal jeg snakke med min skønne gæst Simon Munkshøj. Han er uddannet kropsterapeut, Kundalini Bodyworker, og så er han uddannet inden for det, der hedder Spinal Energetics. Og 100% hvad alle de tre ting indbærer, og især hvordan de arbejder sammen, jamen det kommer vi meget mere ind på i samtalen. Og jeg tror egentlig, at jeg vil lade samtalen rimelig meget øh, stå alene, så jeg vil ikke sige så meget af den her introduktion. Andet end, at jeg virkelig håber, at du har lyst til at gå ind og se Simon øh, på Instagram. Jeg linker ham i beskrivelsen, ellers er det bare at Simon Munkshøj. Fordi der får man en rigtig god fornemmelse af, jamen hvad er det for en praksis, han har med sine klienter. Ligesom en normal kropsterapeut, så har han ø, klienter liggende på en briks. Men den måde, som han hjælper dem af med ø, kropslige, altså fysiske og spirituelle følelsesmæssige, ø, sindsmæssige smerter og skavanker og plakader, jamen det er ikke ved at fysisk røre ved dem. Det er faktisk ø, uden fysisk berørelse eller berøring. Men det er at stå og næsten trække i usynlige tråde af energi i kroppen, som er hos klienten. Og når man ser de her videoer på Instagram, og når man ser Simons arbejde, så kan man godt blive enormt skeptisk, der kan komme nogle fordomme op. Og jeg har fornemmet, at der faktisk kan komme en del frygt op i os også. Og det er fordi, at Simon går ind og arbejder med, hvornår kroppen starter og slutter. Han arbejder mere i energifeltet omkring vores krop end egentlig vores fysiske krop. Og på øh, godt med dansk, så fokker det, øh, det fuldstændig med vores hjerne og vores perception af livet. Og derfor, så kan vi blive bange og skeptiske. Men jeg håber, at du vil tilgå den her samtale med et åbent hjerte og et åbent sind. Men selvfølgelig også tage al din skepsis og din fordom med ind i samtalen, fordi dem kommer vi omkring. Så rigtig, rigtig god fornøjelse, og jeg lover dig, at det bliver en meget relaterende samtale, hvor at vi netop også får Simons egen historie med, som især også har haft præg af præstationskultur og perfekthedskultur og tankegang om, hvem man skal være og hvordan man er succesfuld. Så rigtig, rigtig god fornøjelse, og øh, tusind, tusind tak fordi du lytter med. Velkommen til, Simon. Og tusind tak. Vil du fortælle lidt om, med dine egne ord, hvad det er, du laver, hvad det er, du har sat sammen, man kan sige, når man møder din praksis? Ja. Mm. Man kan sige, at har jo, har jo, det, jeg har sat sammen, er jo ligesom bygget på hele mit liv. Alt hvad jeg har lært Og så også hvad jeg har jeg tage, Erhvervet mig inden for kropsterapiens verden Og så inden for mm, Den energetiske verden Som mm. jeg også har kastet mig ud i nu Så det er en blanding af en masse forskellige Hvad skal vi kalde den Modaliteter Men så er det også en blanding af Ting jeg ligesom selv har fundet ud af Og som jeg selv har bygget videre på mm. øhm, Og det er jo en sjov ting det der, Når folk spørger mig sådan Hvad laver du der kan jeg selv nogle gange blive lidt sådan, jamen, ja, hvad er det egentlig, jeg laver? For ja. Så det er lidt som om, at den her sådan lidt logiske hjerne, og det taler jeg virkelig selv af erfaring, for det er også en proces, jeg selv har været igennem, den, den har sådan lidt svært ved at forstå, hvordan er det lige, at folk ligger og bevæger sig og vrider sig, og du rører ikke ved dem? Mm. Ja, det er lidt ligesom, man kan sige, altså jeg har lyst til at sige sådan et puppet master, mm. at, at der ligger en klient på en briks, og så kan det være, at du, du står og løfter armen op, og så bevæger deres bryst frem, eller deres mm. ben op, eller et eller andet, ikke? Jo, jo. Øhm, Så det ser sådan helt. Det kan være logisk virkelig svært at forstå, fordi det bryder med, yeah. hvornår kroppen starter og slutter. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Og det er jo faktisk ret spændende, at du lige præcis siger det. Fordi vi, vi har jo netop en, en idé om, at vores krop slutter der, hvor vores hud slutter. Mm. Det er jo ligesom det felt, vi har at gøre med. Men, men virkeligheden er jo, at vi har et meget større felt. Vi har jo et, et, et flere lags energetisk felt omkring os. Mm. Øh, Pludselig har vi også har vores hjerte, som også udsender et kæmpe felt. Mm. Og det er ligesom de felter, jeg, jeg arbejder med. Det er ligesom de felter, jeg går ind og mærker ind i. Jeg hjælper blokeringer med at blive transformeret til noget andet. Jeg hjælper energien med at strømme igennem. Og det er jo netop ved at arbejde i de her lag, som jo er forbundet til den fysiske krop, at kroppen jo kan mærke, wow, okay, der er jo noget der, der rykker sig, der er noget der, der har fat. Mm. Fordi jeg jo i princippet, nu siger jeg i citationstegn, rører ved dem. Ja. Mm. Jamen det er det, der er vildt, ikke? Mm. Fordi hvad er det egentlig, du rører ved? Men det er jo så netop et energifelt. Ja. Æ, og det er jo, altså, det kan jo lyde meget woo, -woo mm -hmm. men øh, det er jo egentlig også videnskabeligt, øh, beviste og især inden for altså, kvantefysikken, ikke, jo. som dr. Joe Spencer og snakker om blandt andet. Ja, ja, lige præcis. Så jeg tror jeg en god måde at ligesom først hvis du lige vil sætte lidt ord på faktisk, hvad det er du hjælper folk med helt specifikt, mm. så kan vi måske dykke ned i din historie. Ja. Øh, med hvordan du er kommet ind i den her verden. Mm -hmm. Fordi den indbærer netop også en skepsis, som jeg tror, at mange sidder med, især hvis man lige går ind og ser din Instagram, før man lige hører resten af afsnittet her. Det tror jeg faktisk er en meget god idé. <laughs> <laughs> øh, så forstår man lidt mere, ikke? <laughs> Jo. Øhm, så ja, hvad er det, du hjælper folk med? Mm. Jeg har faktisk lyst til at sige, at der faktisk ikke er nogen begrænsning for, hvad jeg kan hjælpe folk med. Mm. Øhm, og det er ikke for, at det skal lyde øhm, altså overlejen eller noget, men det er også simpelthen fordi, at den energi, eller den, ja, den måde, jeg arbejder på, er ligesom med folk. Folk kommer ofte med en intention, eller jeg beder ligesom folk om en intention. Vi udarbejder en intention, inden vi rykker op på briksen, mm. fordi energy flows where intention goes. Så hvordan kan sådan en samtale se ud? Eller? Så ofte så er det jo, at folk kommer ind, og ligesom, vi tager en snak om, hvordan har du det? Altså, hvad rører sig i dig? Øh, og nogle gange så spørger jeg også bare folk som det første Okay, hvorfor er du her? Mm. Og der er mange, der egentlig svarer Jamen, jeg, jeg ved det faktisk ikke Men da jeg så dine videoer, så vidste jeg bare, at jeg skulle hen til dig Og det, det er noget, jeg bemærker mere og mere At, at folk ligesom oplever sådan et, et sjæleligt kald mm. At der nødvendigvis ikke er en Det er det, der jeg vil arbejde med Men, men mere at folk følger den her sådan, det, det bliver jeg nødt til det her øh, og det er også virkelig de møder, som hvad skal vi sige, får lov til at udfordre sig, virkelig får lov til at udfolde sig til noget rigtig rigtig smukt på brixen, fordi der måske næsten andet større på spil. Der er, der er noget der noget har guidet. Ja, også ja. det, men også der noget der er noget der har guidet dem hen til mig, så allerede der er der noget i dem, som faktisk er klar. Ja. Øh, men folk kommer også med ting som fysiske skavanker. ondt. Øh, man kan sige. Nu har jeg også arbejdet, eller har en som, som kropsterapeut, hvor lavet manuelt terapi. Så jeg har jo også en, en viden inden for det muskulære, som jeg også bringer ind i mine behandlinger nogle gange, hvor jeg blander energiarbejde også at gå ind og afspænde en muskel på samme tid. Mm. Øh, folk kommer med en følelse af Jeg ved ikke, hvem jeg er. Hvem er jeg? Du er sådan en vild følelse at gå ind. Med, ikke? Mm. Jo, helt ja. vildt. Og det er også en tendens, jeg føler, at vi er flere og flere, der går rundt med den her. Sådan, Hvem er jeg egentlig? Fordi vi lever også i en verden, hvor vi har været vant til at øh, forme eller danne vores personlighed ud fra sin eksterne omgivelser. Alle andre er sådan her. Nå, jamen, så skal jeg også være sådan. Eller Gud, nej, min storebror han er succesfuld advokat, og okay, så skal jeg også være det. Ja. Men vi har også en meget stor trang til at definere os selv, ikke? Jo, lige præcis. Som jo også er, lige præcis. Altså, kan ja. være lidt for meget. Lige præcis. Det vi faktisk selv putter os i en anden bås, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Så det er sådan en meget følelse, at folk kommer med, med, med et, et, mm, et kald om at, at komme hjem. Mm. Og det er faktisk også en ting, jeg kan lide at, at sige til folk. At jeg vil gerne hjælpe dem med at komme hjem. Ja. Jeg kan hjælpe dem med at finde dig selv. Det ja, er smukt. Men det kræver også, at, at du selv vil. Ja, fordi skal man selv øhm, på en eller anden måde at en fornemmelse af energi, tro på det, øh, ved ikke, hvad jeg skal sige, før, at det virker. Altså nu er det placebo, er en stor ting i alle videnskabelige eksperimenter, ikke? Æ, og i alt øh, medicin, vi tager og ikke tager, alt det her. Ja. Æm, så hvor meget, ja, hvor, hvor meget på en eller anden måde har den her tro mm. en vigtighed i forhold til, om det virker eller ej? Så... Jeg vil altså faktisk ikke sige, at det er sådan, sådan set troen, der har noget at gøre. Ja. Når vi lige ender snakker om det her, så er det mere et spørgsmål om kontrol. Mm, yeah. Hvor meget tør du at slippe kontrollen? Mm. Hvor meget tør du at forlade dit hoved og faktisk komme ned og mærke, hvad der er i kroppen? Yeah. Øhm, for det er faktisk virkelig det, at magien den sker, netop når vi giver slip på sindet. Og det er jo også det, folk oplever under sessionerne, at i det øjeblik, om det er så bare et sekund, at de slipper tankerne og mærker kroppen, og kroppen får lov til at gøre noget, at så er det jo nærmest en epifani mm. af, altså af storslådighed, at være sådan, wow, okay, men jeg, jeg kan jo godt. Jeg kan godt. Det er sjovt, ikke? Sådan, altså det der med, at jo mere vi kommer ned i kroppen, mm. jo mere vi mærker den, jo mere umenneskeligt kan man føle sig faktisk. Mm -hmm. Altså fordi, at, mm -hmm. at, at man føler sig så sjæleconnectet, ikke? Og en del af noget større. Lige præcis. Det er lidt sjovt, at det der gør os mennesker, yeah. kroppen, det er det, der gør, at vi, mm -hmm. altså, når vi kommer dernede, føler vi os mest forbundet, ikke? Jo, lige præcis. Du snakker også om, eller så på din hjemmeside, du har delt op i, i, i tre, det her med, at øh, i forhold til, hvad du laver, at et, vi er forbundet til alting, og alting er forbundet mm -hmm. til os. Yeah. Og så er der energi, og så er der livskraft. Yeah. Øh, nu har vi været lidt inde om, om energien, men mm. i forhold til det her med, at vi er forbundet til alting, ting mm. alt er forbundet til os, mm -hmm og livskraft. Yeah. Vil du sådan uddybe de to? Man kan sige, at det jeg mener med, at vi er, for, vi er forbundet til alting, jamen der mener jeg også, at vi er jo en, vi er en del af jorden. Vi er en del af moder vi er forbundet til moder Men vi er jo også en del af noget større, vi er en del af noget større kosmisk, vi er en del af noget større sjæleligt. Men vi er jo også alle sammen en del af hinanden. Mm. Fordi vi er jo alle sammen <laughs> fra det samme sted. Både sådan helt, altså sællemæssigt. <laughs> vi kan snakke helt sællemæssigt, og vi kan snakke sjælemæssigt. Ja, ja og, <laughs> og der kan vi jo gå ind. Det kommer sådan på, hmm, hvad for en vej, vi lige skal gå af, men, men, men vi stammer jo alle sammen fra, der min overvisning om, fra The Source. Mm. Vi er jo alle sammen forbundet derfra. Ja, Bestemt. Mm. Og når vi snakker livskraft, der har den jo nok i Vesten et, et, også et andet begreb, som Måske går ikke måske, men så mere går af navnet sådan, kroppens indre intelligens. Mm. Yeah. Øhm, og det er jo den indre intelligens, som får vores hjerte til at slå. Som gør, at vi trækker vejret. Mm. Som gør, at vi bliver formet, dannet i vores mors mave. Så det, med. Det er den der fordøj <laughs> De ja. ja. Og der er det også lidt mere, hvis, hvis vi så går lidt mere til østen, jamen så er det jo faktisk vores livsenergi. Så det er også lidt sjovt, når vi så kommer over til Vesten, så bliver den lidt øhm, intellektualiseret og bliver kaldt en intelligens. Ja, det er sjovt. <laughs> så jeg har det også bedst med at kalde den en livskraft, fordi en livskraft er en meget mere for mig en embodied beskrivelse af det. Ja. Og giver også en anden fornemmelse, synes jeg, af, hvad en livskraft er frem for en, en indre intelligens. Mm. Øhm. Det inviterer jeg i hvert fald mere til at se, den måde, som jeg ser livskraft på i hvert fald mm. også, det her med, at det er det, der får energien til at bevæge sig, mm. på en eller anden måde. Altså det er den der yeah. bevægelse, fremdrift. og drift, det er der, altså den skabende kraft på en eller anden måde. Ikke? Lige præcis, det er ja. nemlig den skabende kraft. Ja. Og det er også, når vi er forelsket, så er vi jo altså, fylde med livskraft. Altså det er i os, vi kan næsten ja. ikke være i det. Det er ja. jo også vores livskraft, der får lov til at boble frit. Ja. Så der er jo så mange facetter af det. Uh, man kan sige, i den måde, jeg bruger det på i mine behandlinger, er, at jeg aktiverer folks livskraft. Mm. Og det gør jeg også ved at stille min egen livskraft til rådighed, som en, som en polaritet. Ja. Yeah. Og det mener jeg i form af, ligesom jeg sagde før, når jeg går ind i min sessioner, jamen, så har folk en intention med. Så det vil sige, lad os sige, at jeg vil gerne transformere al den sorg, jeg har, til glæde. Jamen allerede der, så ved jeg, okay, jeg skal transmittere jeg, jeg skal være glæde i den her behandling. Mm. Så allerede der, der går jeg ligesom ind og stiller mig selv ind på glæde, udstråler glæde. Simpelthen for at understøtte den proces, de er i, for at understøtte deres livsenergi i, i den frekvens, som vi gerne vil skabe i dem. Ja, altså hvad er den vibration, som de skal møde på en eller anden måde. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Og så livskraft, den går også under andre navne. Den går også under navne som, som, som kundalini-energi. Mm. Og der er det jo også, når vi og snakker energi så er der jo også mange, og det hører vi jo også om, øh, folk, der har haft ut utrolig ubehagelige oplevelser. Altså nærmest sådan psykotiske oplevelser med, at deres energi, kundalini energi lige pludselig er vågnet. Og de er rådlet lidt ind i nogle andre dimensioner. Øh, og det er også en realitet, at det sker for mennesker. Men det er også bare vigtigt for at understrege, at, at det er ikke det, der sker i mine behandlinger. Mm at det, jeg faktisk hjælper folk med, det er faktisk noget at gøre deres krop klar til, hvis en opvågning skulle ske. Fordi den måde, jeg arbejder på, er også at, at hjælpe folks kroppe med deres livskraft, og gå ind og ligesom kliger for traumer for ting, der ikke er processeret, for ting, de ligesom er klar til at slippe. Mm. Man kan sige, at det her, altså, når, når du siger det på den måde, forestiller jeg mig, at når du renser Mm. energicentrene, eller chakrene, hvad man skal kalde dem, ja. altså så der ikke er netop ja. ligger blokkede, ikke? Lige præcis. Ja. Lige præcis. Det er nemlig en måde ligesom at, at, at, at, at sørge for, at de alle sammen er mm, både positive og negative, mm. så de ikke kun strømmer den ene vej, men faktisk både strømmer ind og ud, sådan ja. cirkulært. Ja, så det går op og ned på den måde. Ja. Og sådan, ja. Netop så vi Klart. både giver og, og tager. Ja. Ja. Okay. Nu tror jeg, vi har fået en bedre forståelse af, hvad det er, mm -hmm. dit perspektiv på det, hvorfor man kommer til dig. Mm -hmm. ja, det kan være mange årsager. Yeah. <laughs> Men man kan komme med alt. Ja, yeah, øh, man kan faktisk komme med alt. Også en skæv yeah. rygsøjle så jeg på, øh, i din anmeldelser på, øh, på din hjemmeside. Ja. Yeah. Og øh, det har min mor også tænkt fedt. Jeg har, øh, ja, jeg har hjulpet et menneske med at rette deres skoliose ud. Det er vildt, ikke? Ja. Og hvordan, hvis mm. vi egentlig faktisk lige skal tage det eksempel, mm. altså, hvordan gjorde du det? Jamen, det var jo faktisk lidt også et samarbejde, men også hvor vi faktisk turer og går ind i, man, hvad ligger der inde i den her skoliose? Mm. Hvad ligger der ind i ryggraden? Og det var en virkelig, virkelig smuk oplevelse, at vi ligesom fik nærmest altså kroppen selv til at rette det ud. På Æh, hvor mange sessioner? Det så tre sessioner. Ja. Og ja. jeg har også haft en, en kvinde, som har været, eller er lam i halvdelen af kroppen, som også bevæger sig, som hun aldrig har bevæget sig før. Mm. Så, så, så, så, så, så, så der er jo. Der er så meget hæling at hente i det, ja. øhm, hvis vi virkelig tør og kaster os ud i det tør tro på det. Og også sådan en tør tro på, okay, hvis jeg giver slip på det her, jamen, og det er jo, nu ved jeg ikke lige mig til at springe i det, men, men det jeg også ofte oplever, det er netop, at folk jo mm, har svært ved at tage det næste skridt, fordi okay, jeg kender det, der er nu. Hvis jeg giver slip på det, der er nu, jamen, hvad så det næste, der kommer? Mm. Og her, jeg føler ofte, at, at det ofte er det, der holder os fast. I faktisk rykker os videre, fordi det er det uvisse om det næste. 100%. Der næsten kan være overvældende. Og jeg tror også ofte, det er det, altså for eksempel noget, som jeg arbejder med en, en terapeut omkring, var det her med, hvorfor at jeg i sin tid var så bange for at blive forelsket. Mm. det var fordi, at jeg ikke vidste, hvem jeg ville være i den yeah. sindstilstand. Yeah. Og det skræmte mig så meget. Det var ikke så meget det her med at blive såret og alt det her ting. Mm -hmm. Det var mere, fordi jeg tænkte, jeg var bange for at blive en ny version af mig selv. Mm -hmm. øh, og det kan man jo nemlig også være, ikke? Når man skal... Jo, lige præcis. Ja, vokse som menneske. Ja. Hvem fanden bliver jeg så? Eller hvem bliver jeg, hvis ja. jeg får en åbenbaring? Altså sådan... 100. Ændre mit livssyn så. Det ja. kan jo være enormt skræmmende. Helt vildt. Ja. Helt vild. Og Ja, det er det også, kan jeg jo så fortælle af erfaringen. <laughs> <laughs> Jamen lad os, lad os tage din historie, fordi du, tror, hvis du havde øhm, hørt dig selv for 10 år siden <laughs> snak, som du gør nu, bruge de ord, som du gør nu, hvad, hvad ville hvad vil Simon for 10 år siden have, have tænkt? Måske 15, jeg ved ikke, hvor langt skal ja, vi skal tilbage. Nej, jeg skulle sige, seks år kunne vi også sagtens gå tilbage. Men lad os bare gå 10 år tilbage. Jeg tror virkelig, at han ville have tænkt sådan, hvad fanden er du på? <laughs> Svampe! <laughs> jeg, tror, altså, jeg tror virkelig, at jeg ville have været sådan, du er bare mega mærkelig. Der øh, gider faktisk slet ikke have noget med at gøre. <laughs> Nej. <laughs> øhm. Jeg tror, det var den, den Simon, jeg vil møde for 10 år siden. Hvorfor? Hvordan så han på verden? Han var øh, ekstremt bange, og han var ekstrem usikker. Og han var virkelig, øh, apropos hvad vi snakkede om før også, han havde virkelig lavet sig et, en, en personlighed og et livsbillede af, hvordan andre var, og hvordan andre så ham. Mm. Så det var virkelig en, en, en Simon, som gjorde alt for at skulle være perfekt og se godt ud og have sixpack og have de rigtige venner og arbejde i tv-branchen, og det var jo sejt, og gik til teknofester. Altså, det var virkelig sådan... Der var fart på. Mm. Der var slet ikke tid til at mærke noget, fordi at det vidste jeg ikke, hvordan man gjorde. Og så også fordi, hvis jeg mærkede, så gjorde det for ondt. Ja. Mm. Og det her med netop også med... med perfekthedskulturen mm. eller genet, var jeg så at sige det. Er det så, ikke? Men altså, med mm. den her trang efter perfektionisme, så er det jo let at se det. Yeah. Så handler det jo om alle de udefra ikke? Jo, lige præcis. Æ, ja. lige præcis ja. Hvad var han bange for, den Simon? Han var bange for, hvad andre synes om ham. Mm. Han var bange for ikke at... at folk ikke kunne lide ham. Så var han bange for at blive forladt, for det er jo også noget, han, han kender fra sin, fra sin historie, fra sin barndom. Æm. Og så var han bange for at vise følelser. Fordi hvis man viser følelser, så kan man også blive såret. Mm. Mm. Så det er ægte? Så er det nemlig ægte, ja. Så hvad begynder der at ske? Der begynder at ske det, vi skal lige nogle, nogle, nogle lidt længere år frem, men, mm. men der begynder at ske det, at øhm, jeg laver som sagt tv, og det aldrig egentlig rigtig helt glad af det. Men jeg kan huske, jeg havde sådan en skældsættende dag, da jeg var... Altså, vi skal alligevel op til der jeg var 29, 28 måske, 28, 29. Og var gammel er du nu? Jeg bliver 34 til maj. Ja. Ja, ja. Så, så det er heller ikke, fordi det er så mange år siden. Mm -hmm. Æh, men, altså ja, så kan vi snakke om, tid er relativt, men nej, nu, nu ja. bliver vi lige på det her spor. Men forstår. <laughs> der kan ske meget på meget kort tid også, altså, ikke? Altså, sådan, oh, det helt... kan jo være helt sådan, så tager man lige nogen. Lige præcis. Altså, jeg tænker altid, når jeg tænker på kvantespring, tænker jeg på det, man siger med, med, med nyfødte børn, altså tiers spring, tror jeg, det hedder. Altså sådan bang, ja. så rykker man frem. Dem har jeg taget på stykker af inden for det sidste år. Ja. Ja. Øhm, nej, der sker det, at øhm, jeg kunne sidder på mit kontor, og så går jeg hjem fra arbejde, og det er efterår, det er vinter, det er gråt, og jeg kan bare huske, at jeg går ned af, den det på Og får virkelig bare den her følelse af sådan, at det her er livet, altså, sådan, at, at det her er virkelig mit liv. Og det var som om, efter den sætning, den ligesom mm, dukkede op i mit sind, så var det lidt sådan en sådan effekt, mm. At så begyndte der bare sådan at åbne sig ting op, og jeg blev stillet kritisk på mange ting, og var ligesom sådan, var også ude i at sige til mig selv, sådan, er det det her liv, du overhovedet vil leve? Fordi den kom med en trist følelse, kunne jeg fornemme. Altså den, hey, øh, den ja, helt vild. Den sætning der. Ja, ja jeg var, øh... når jeg ser tilbage nu, jamen, så var jeg jo faktisk deprimeret uden jeg selv eller nogle andre vidste i mit liv. Var du succesfuld ud udefra set? Se ja, det var jeg. det var jeg rigtig meget. Det var jeg. og det var jo hvad skal man sige endnu en en, en kamp at gå ligesom og gemme på det. Øhm, men der sker så det at corona rammer og det var jo en gave fra universet for mig i hvert fald, fordi lige pludselig så mistede jeg alle mine øh, jobs. Og lige pludselig så gik det op for mig, hvad det ville sige at trække vejret. For det tror jeg, jeg aldrig, har havde gjort før. Hvordan begynder du at trække vejret? Altså sådan... Det var simpelthen en atletelse, da jeg mistede alle mine jobs. Mm. At det var sådan en, oh, oh wow. Mm. <laughs> uh, og så blev jeg egentlig bare ret nysgerrig på det, det hvad det vil sige at trække vejret. Og begyndte at lære nogle vejretrækningsøvelser. Og, og blev sådan mere og mere interesseret i sådan, hvad sker der i mig? Gud, jeg kan jo mærke mig selv. Wow, hvad fanden betyder det? Og, hvad betyder det at mærke sig selv? Og hvad er en følelse? Og hvad er jeg? Og, altså vi alle de der sådan... Det var virkelig, det poppet var op. Ja. Æm, så heldigvis var det jo coronatid, så jeg havde masser af tid til sådan at, <lægge> at lære mig selv at kende. <lægge> ja. Var det ikke også enormt overvældende? Altså sådan, jeg... jeg altså, jo. jo. Det er når man begynder at stille sig selv de der eksistentielle spørgsmål. Jo. Man kan blive sådan helt puh, ja. Og så, så kan man finde svar. Øhm. <lægge> det var meget overvældende. Også fordi sådan i starten var det igen meget en meget mental proces. Hmm med tankespørgsmål, spørgsmål. jeg vil have svar på hvem er jeg, hvad er jeg, hvorfor er jeg her ja. og det er, jo, det er jo ikke rigtigt mm, i hvert fald min egen erfaring er det nu noget, vi sådan mentalt kan, kan få svar på det skal vi dybere ind i kroppen ja. så alt det der det, det ligesom og så øh, blev jeg lidt introduceret for kropsterapi og så var det faktisk, at jeg øh, du har også haft Michael Kynep som gæst mm. blev lidt øh, interesseret i ham og endte med at tage hans tidligere uddannelse Ja, han er så fedt. Ja, helt vildt. Wow. Helt vildt, ja. ja. Og da jeg så starter på den her uddannelse, så øhm, bliver jeg inviteret på en ayahuasca-ceremoni. Mm. Det ved jeg ikke, om er det noget, vi snakker om her? Eller? Det er det, jeg faktisk ja. lige har haft et afsnit med det. Okay. Ja. Skal jeg starte sætningen forfra, eller er det? Nej, kom med. Nej, okay. <laughs> <laughs> vi kører det bare rent autentisk. Fedt, det kan jeg godt lide. Øhm, men der tager jeg ligesom så den her ceremoni og, og mm, anede ikke, hvad det var, jeg gik ind til. Var det Men det i Danmark? Undskyld. Ja, det var i Danmark. Ja. Der er sådan en to dages ceremoni. Og øhm, det var simpelthen noget af det hårdeste og intense og mest helende, jeg nogensinde har oplevet. Mm. Det var simpelthen bare en, jeg havde simpelthen bare en tjekliste med alle mine altså nærmest fra det, for jeg kan huske barndomstraumer helt op til, da jeg så var 30. Altså alle ting, der ligesom lå i mig. Havde du skrevet ned på forhånd? Det blev simpelthen præsenteret for mig. Ah. Så det var bare sådan en liste, jeg tjekkede igennem. Så jeg havde bare to dage øh, med 8 timer om dagen ind til ceremonien, hvor jeg bare altså sådan skreg og græd min sjæl ud. Og jeg vidste ikke rigtigt, hvad det havde sådan af impact på mig efterfølgende. Ikke andet, end jeg godt kunne mærke sådan, jeg slet ikke den, jeg var før. Mm. Og der skete ligesom det, at jeg, der var mange ting, jeg ikke kunne lave mere som jeg plejede at lave. Jeg kunne ikke tage ud af feste. Der var folk, jeg ikke kunne se mere. Der var andre ting, jeg ikke kunne lave mere. Altså, det var som om, at, at det var ligesom bare sådan et overgreb på mit eget system. Mm. Så det var også lige på sådan en meget ensom proces. Var, var det jeg. sådan, altså hvor du, du siger, at der var nogle mennesker, du ikke kunne se mere. Mm. Var det aktivt valgt, eller var det bare sådan, det skete bare som om det to magneter, der, der var altså bare, modsat ja, står mod hinanden? Der var ikke? intet af det her, der var et aktivt valg. Det var fuldstændig som om, der var nogle større kræfter på spil, som ligesom begyndte stille og roligt at skubbe ting væk, fordi at jeg skulle et nyt sted hen. Mm. Så det var lidt der, hele min, min, min ja, rejse begyndte. Jeg kalder det egentlig faktisk lidt nu min, min opvågning. At det var faktisk der, jeg vågnede op. Det var der, jeg blev præsenteret for, hvad det vil sige at være Simon. Øh, hvad det vil sige at være mig uden hele min fortid. Øh, kunne du se det positive i den gang? Altså nu beskrev du oplevelsen, ja. øh, ejeroplevelsen, mm. som mm. virkelig altså, voldsom, ikke? Jo. Æh, og lægger og og skriger og alt det her. Ja. Kunne du se det positive i det i øjeblikket også? Eller lige, altså... Nej, det kunne jeg faktisk ikke, fordi sådan, det, det talte også bare ind i en historie, som jeg altid har haft med at føle mig udenfor, eller mere at føle, at jeg ikke hører til på den mm. her jord. Så, så det var også ekstremt hårdt at gå lige pludselig og føle sig endnu mere sådan alienated. Ja. Og sig, altså jeg følte mig endnu mere fremmed i den her verden. Øhm, og igen havde jeg ikke rigtig nogen at dele det med. Så, så sådan meget af min rejse, og man kan sige, det jeg sidder og fortæller nu, er også nok første gang, mange i min omgangskreds hører mig mm. fortælle de her ting. Fordi det også har været så stor en spirituel oplevelse for mig, at jeg ikke har delt ud med det til højre og venstre, fordi det virkelig har skulle lande og integrere i mig. Øhm, Man skal lige lære en ny historie og kende på en eller anden måde, ikke? Eller sådan en ny jo, sådan, gud, det var det, der skete. Lige præcis, ja. Ja. Lige præcis. Og så har det jo bare blevet ved, ved og ved og ved med ligesom at udfolde sig og udfolde sig. Altså jeg har nærmest været sådan et kæmpe løg, der bare sådan har fået skrællet lagene af hele tiden. Ja. Øh, og bliver ved med at få skrællet lag af. Jeg tror altså, vi er jo sådan et onion of eternity. <laughs> ja. ja, det tænker jeg også på, det der med sådan... Altså, jeg synes, det er så spændende, det der med, bliver vi nogen Vi snakker så meget om det der med at, at blive helet. Mm. Men bliver vi nogensinde det? Og er det mm. overhovedet formålet? Altså, sådan. Ja. så kan man jo også inden for buddhismen snakke om nivarana eller øh, sådan nogle ting. Ja, Men tror du på, at, at, at vi bliver helet? Altså, kan vi blive fuldt ud helet? Mm. Det ved jeg ikke helt. Mm. Men det er jo også igen sådan fuldt ud helet. Jamen, hvad, hvad betyder det så? Ja, hvad er det? Hvad er det? Mm. Øhm, jeg tror på, at vi skaber vores egen virkelighed, så jeg tror på, at hvis vi tror på det, jamen, så kan vi. Mm. Øhm, men jeg tror, for min eget vedkommende, så, mm, så tror jeg aldrig nogensinde, at jeg vil blive fuldstændig helet. Mm. Fordi godt vil jeg nå at mig selv i det her liv, men, men så er der jo også alle de andre, jeg bærer rundt på indeni i mig. Alle mine tidligere liv, mm. som der er stadig, stadig den dag i dag det her liv kræver noget arbejde. Hvornår begyndte det perspektiv at komme ind? Altså nu, hvis vi lige går tilbage til, mm. til, øh, til Simon, der begynder at få sin opvågning, og yeah. de her, øh, der er en eller anden magnetisme, yeah. eller det modsatte, det ved faktisk ikke. Altså, du ved, der skubber ja. folk væk, og ja. det hele, er hele job og det hele, ikke? <laughs> Så står du der, mm. Alene i verden lidt, følte mm. det som. Yeah. Øhm, måske er de vel forbundet mm. til det hele, mm. men alene i det. Yeah. Det er sådan en mærkelig dualitet, ikke? Det er en virkelig mærkelig dualitet. Ja. Øhm. Hvad sker der så? Jamen, der sker det, at jeg er heldigvis som, som menneske, er meget nysgerrig. Mm. Og jeg er ikke, der skal meget til, før jeg bliver bange. Så jeg har virkelig et, en, en, en nysgerrighed og en gå på mod, og så jeg også kan være ret stedig, mm. har jeg hørt folk sige. <laughs> så jeg blev også ligesom stedig på sådan, hvad er det her? Altså sådan, og der var også noget i mig, der ikke kunne lade være med at dyrke det. Altså det var virkelig som om, at jeg blev trukket i en wire ned ad den her vej, og jeg havde bare følgt med. Mm. Så jeg blev ligesom meget nysgerrig på det, og fandt ligesom også ud af, okay, jamen jeg har brug for plantemedicin for ligesom at åbne op for nogle kanaler endnu. Så jeg begyndte faktisk at lege med, med svampe. Begyndte sådan at bede svampen om hjælp. Jeg har, har brug for, at hjælpe mig med at se på det her mønster. Jeg har brug for, at på hjælper mig på at se, med at se på det her mønster. Og mm. begyndte ligesom at arbejde videre med at få større indsigter, og ligesom få, jeg det sådan, renset mere ud i min krop, for ligesom at have, have større hul igennem. Og er du sådan en, når du så øh, begynder at undersøge mm. svampenes verden? Mm. Er du så en, der går ind og undersøger 100 hvordan det virker det i hjernen, hvordan det virker det i kroppen, alt det her? Nej. Eller blev du guidet til dem og stol på, at de kom med nogle svar? Man kan sige, jeg undersøger meget med mig selv, som, på, som, hvad skal man sige, som den måde, jeg lærer på. Ja. Så, så sådan, jeg prøver ikke så meget at tage det ind igennem hovedet, men jeg vil hellere lære det i, igennem kroppen. Mm. Æ, så jeg fandt så ligesom ud af, at jeg ligesom kunne bruge svammen til rigtig meget og næsten også kommunikere med dem og tog også på nogle ture alene, hvor jeg tog væk en uge alene i sommerhus, og så lavede jeg syv salmonier selv syv dages rejse. Og fik ligesom igen altså mere og mere hold til nogle ting. Og det var faktisk på det sådan den første syv dages tur, jeg tog. Altså det var faktisk der, jeg fik hold på mm, min energi, mm. hvor den begyndte sådan at udfolde sig og åbne sig op. Jeg kunne mærke mine chakraer, jeg kunne mærke mine hænder. jeg kunne ligesom fornemme okay. Lige nu er der noget større på spil, jeg ikke forstår. Hmm. Og det har så ligesom fået lov til at udfolde sig endnu mere og endnu mere, og sidste år, der gik jeg også igennem nogle, nogle ret øh, vilde, intense, hårde ting. Også inden for den spirituelle verden, så er der øh, ord som the dark night of the soul. Det ved jeg ikke, om, om det resonerer. Hmm. Lidt. En men følelse af, at vi virkelig, virkelig klarere. kommer ned i et dybt hul. Ja. Og virkelig, virkelig kommer ned og møder de mørkeste skygge sider af os selv. Mm. Og hvis vi så tør sætte se dem i øjnene og arbejde med dem, jamen så kan vi simpelthen komme ud af det som en sommerfugl og komme ud af en puppe. Mm. Så dem, dem har jeg haft nogle, nogle, nogle dele af, og sidste år var en ret intens en. Og det var som om, efter jeg kom ud af den, jamen der blev der virkelig åbnet op for nogle helt nye kanaler. Jeg synes det er meget sjovt, at du siger, fordi du sagde før, din svampetur, det her med, mm. at du, du er et meget nysgerrig menneske, og generelt der skal meget til, før du bliver bange. Mm. Men da vi lige sammen til her mødte Simon for 10 år siden, der var han egentlig også meget bange. Ja. Så det lyder netop det der med, som du siger, at du har følt, at der var den her opvågningsproces, mm. eller genfødselsproces, kan man måske også sige, ikke? Jo. jo. Æh, det er bare lidt sjovt netop, at de to ting faktisk stod i vild kontrast til hinanden. Så vildt. at Simon var bange til Simon. Der skal faktisk meget til at gøre Simon bange, altså, ja. Det er jo som om, jeg har lavet et liv i sådan en, en, en dualitet. Før og efter i hvert fald. Ja. Lige præcis, ja. Så hvad sker der? Du, du, du siger, at der er sket meget det sidste års tid. Ja. Æ, og hvis vi spoler et år tilbage, det ved ikke, hvornår vi skal tilbage, men så har du været kropsterapeut i, ja. i et par år, eller hvordan? Ja, i en, en tre års tid. Tre års tid. Jeg har ja. lavet primært manuel behandling og og altså kiropraktik, og altså, var god til det. Men følte altid sådan, jeg har aldrig følt, at det var mig. Har altid, ja. altså sådan, og når jeg ser tilbage nu, jeg har jeg altid vidst, at der var mere. Hmm det er jo så sjovt, når vi ligesom har opnået en større bevidsthed, og så tænker tilbage på vores yngre jeg, hvor man er sådan, gud, ja. jeg, så, jeg kan godt se det nu. Jeg havde bare ikke bevidstheden dengang til at forstå det. Ja. <laughs> så det, der sker, det er, at jeg igen ligesom får, jeg kan godt lige bruge det ord, altså, jeg får downloadet nogle koder i mit system. <laughs> ja. <laughs> og lige pludselig så sker der nogle ting i mine behandlinger, som ikke er den kropsterapi, vi kender hjemme. Mm. Så folk begynder at ligge og bevæge sig, og der sker ting, og jeg, jeg bliver sådan lidt... Hvad fanden sker der? Også fordi sådan, i starten, der var jeg ekstremt øh, skeptisk overfor det. Fordi selvom jeg er ekstremt kropslig så har jeg også bare en hjerne, der kører på 120. Øh, så, så, så jeg var også meget skeptisk i starten for det, og var også sådan, det var ikke rigtigt det der. Altså sådan, hvor du tænkte, hvorfor bevæger de sig sådan, når jeg... Når jeg ikke rører dem, når jeg bare står herovre, eller hvorfor ligger ja. de her spjætter, eller... Mm. Og så kom jeg også til at se... Øh, jeg ved ikke, om du så det program på Netflix, Google App. Jo, ja. det var det, der åbnede mine øjne for det her. Præcis. Så god både, de har en... <laughs> ja, altså, hvor det handler om, om den energi ja, øh, hele den form men også hvor det handler om jeg ved ikke om det er et andet program eller det samme men hvor det handler om sex og sådan energetisk sex ja lige præcis og, øh, ja, lige og lige det, det, det, det åbenbarede så meget omkring den her mm -hmm. livskraft nydelse, hvor kroppen starter og slutter ja. så er det en god serie ja. og der havde jeg faktisk set et afsnit der sådan nogle måneder inden og der var jeg jo bare sådan Altså, jeg kan nemt se mig selv, du sidder med korslagt arme og være sådan, hold kæft, hvor er det bare noget snyd, altså sådan, hvem tror på det der? Ja. Og så går der jo ikke så lang tid, så begynder det at ske for mig selv. Ja. Som, jeg har ikke aftalt med hende eller ham, <laughs> at han skal løfte benet lige nu. Overhovedet ikke. Ja. ikke. Og så, så begyndte jeg jo ligesom igen at blive mere nysgerrig på det, og så kan vi igen snakke om højere magter, eller vi bliver guidet af noget. Men så lige pludselig på min Instagram, så dukker der så Spinal Energetics op. Hmm. Jeg havde aldrig mødt det, aldrig set det før. Men jeg kunne bare mærke noget i mig, der var sådan, det skal vi. Altså det var som om min sjæl kaldte på sådan, det er det her, vi har manglet. Mm, det her, det giver mening. Yeah, sådan, der er noget, lidt, sådan et puslespil, der er ja, lige præcis sidste brik af dig. Så begyndte jeg bare sådan lidt at lege med det selv. Lege med nogle af deres mm, teknikker, de viste. Øhm, men jeg kunne også godt fornemme sådan, okay, mit, mit logiske sind har brug for en eller anden form for forståelse for det her. Mm. Øhm, og så tog jeg deres online-kursus Og så efter tre dage Så begyndte jeg så at lave det Og Spinal Energetics er Hvis vi skulle forklare det Spinal området, Energetics er en, en, en modalitet Fra Australien øh, I hvert fald hende der har taget patent Lige på den her øh, ja. Som må som, lidt reklamere den som At det ligesom er Østen der møder Vesten Så vi har det energetiske lag Men vi har også hele forståelsen af nervesystemet med så det er ligesom en, en, en, en dans omkring, at, at vi kontakter kroppens livskraft. Hun kalder den den indre intelligens, for at gøre det mere vestligt. Mm. Så vi ligesom arbejder med, at, at kroppen begynder at slippe det, den har ressourcerne til. Så vi hjælper ligesom kroppen ind i nogle bevægelser, nogle cykluser i, der, skal sige, en, en, en, der har været udsat for et travm eller en oplevelse, hvor du ikke har fået færdiggjort oplevelsen, Jamen, så ligger det spændt stadig i dig. Så det er ligesom en måde at få kroppen selv til at færdiggøre nogle af de bevægelser, den aldrig har fået færdiggjort. Og i, i de bevægelser, der kan der jo ligge rigtig mange følelser. Mm. Så der kan jo netop komme store altså sådan, cathartis udbrud af folk, der skriger og græder. Det kan også være, at folk der ligger og griner. Altså det, det, er jo, det er jo så blandet, hvordan vi også udtrykker vores følelser. Yeah. Øhm, så der blev ligesom introduceret for, for den modalitet og arbejde på den måde. Og det fokuserer rigtig meget på, på folks ryggrad omkring ryggraden, og få sådan en bølgende bevægelse igennem ryggraden for at få energien til at flyde. Det er meget sjovt, fordi de videoer, der er med det, mm. både med dig eller Google App eller yeah. Spinal Energetics' egen Instagram, mm. de bevægelser, folk laver, yeah. er enormt smukke ud. Yeah. Altså det er, man, man kan jo. Det ved mm. ikke, altså det, det ligner jo, det kunne godt ligne dansere, mange af dem, fordi at, at ryksøren bevæger sig på en meget flot måde, yeah. eller at armene kommer med på en, altså yeah. jeg, jeg synes, det ser enormt smukt ud. Yeah. Og er sådan, wow, man kan se, at bevægelsen kommer yeah. et andet sted fra, ja, lige hvis man tror på det. Ikke? Altså. Ja, lige præcis. Det er jo det der med sådan, det tror jeg også måske mange har oplevet, det der med sådan, hvis vi danser med hjernen, så bliver det jo ja, en meget svært, kontrolleret dansing, men hvis vi virkelig tager selv i bare sådan at danse hjem i stuen og bare give helt slip og ja, støvsuge eller du ved, står og synge i og bare fuldstændig <laughs> lader kroppen svinge men så er det jo de her sådan, smukke bølgende, bløde bevægelser det det, ja. jeg kan mærke, jeg, jeg, jeg kan blive helt øhm, altså jeg kan ryge fuldstændig ud af takt, mm -hmm. hvis jeg tænker med, med min hjerne, ikke? altså hvornår skal det trin så komme ja. i stedet for bare at gøre det, altså det er ret vildt Jeg synes det er meget interessant det du sagde i forhold til at at øhm, at kroppen at man skal udleve nogle traumer på en eller anden måde. Mm. Altså det kan være der er nogle traumer hvor historien ikke er færdig. Yeah. Øh, det har jeg selv oplevet hvor et, mm. at, øh, at jeg var bange for øh, bange for nogle. Ja, helt for, for at være helt specifik, så har jeg altid været bange for at blive øh, voldtaget. Mm. Altså det er sådan en frygt jeg bare er vokset op med. Yeah. Og jeg har egentlig ikke mødt det. I mit liv. Nej. Øh, på, ja, man kan så sige, hvad, hvad ved man selv om nogle gange, hvad man mm. siger ja eller nej til. Det er en anden sag. Ja. Pointen er, øh, at, at det er altid en frygt, der har ledet i mig. Så mm. derfor så skulle jeg faktisk, det var en breathwork session, mm. så skulle jeg gå igennem det traume. Ja. Yeah. Og siden har det slet ikke boet i mig. Nej. Fordi at jeg udledte historien. Ja. Yeah. Overlede, gav slip på det. Lige præcis. Det var ret, det var ret vildt. Altså, okay. det, man, jeg har aldrig tænkt over det på den måde. Mhm at det er fordi, at man skal udleve historien, færdiggøre den på ja. en eller måde. Ja, lige præcis. Netop, altså, man kan sige, alt det, vi bliver, alt det, der sker i os, det husker vores krop jo. Ja. Så det er jo også, lad os sige, at jeg kommer syklerne på min cykel, jeg er ved at blive kørt ned, og min krop spænder op for at passe på sig. Hmm. Lad os så sige, at den her ulykke ikke sker, og, at jeg, men jeg stadig er sådan lidt rystet, og mit nervesystem er overaktiveret. Jamen, så kan det godt være, at jeg ikke lige har ressourcerne til at bearbejde den følelse, den tilstand, jeg er i. Men mit sind, det, det skal jo videre. Jeg skal jo, jeg skal jo også hjem. Jeg skal jo også lige handle ind. Og jeg skal også lige... Nå, jeg skal også lave frokost i morgen. Ja. <laughs> Men det ændrer ikke på, hvordan tilstanden er i kroppen. Nej, det er så vildt. Så derfor så kan vi jo lige pludselig ubevidst have en følelse, at hver gang vi cykler, så er jeg skidt bange. For netop fordi, den oplevelse stadig sidder jeg så den ikke har fået lov til at give slip. Ja. Jeg er stadig bange for at køre på grus. Ja. Jeg er aldrig faldet, men jeg var ved at falde en gang, da ja, jeg var pludselig. 9 år eller sådan noget, 10 år. Jeg ja. starter med at cykle. Men altså. Så der er også mange, der oplever i min station, og de plejer også at sige til folk, sådan, det er ikke her i rummet, du oplever den største transformation. Mm. Det er jo faktisk, når du kommer ud i verden og lige pludselig opdager, hvad det er, der har sluppet din krop. Ja. Gud, jeg bliver slet ikke af min far mere, Eller wow, jeg var faktisk slet ikke bange for højder. Mm. Og det, det, er sådan det, jeg synes, der er ret smukt ved det her arbejde, når folk skriver til mig og melder tilbage, netop, at, at det er sådan en, en, en følelse af, at, at, at folk får lov til at være mere frie, fordi at de ikke er tynget af alt det, som de har været bange for, eller alt det, som, som, hvad skal man sige, fortidens historie. De der begrænsende tankegange, vi har om os selv, ikke? Jo. Altså limiting beliefs, altså det med, gud, mm -hmm. nu gør jeg bare det her. Ja. ja, så det er også det, jeg plejer at sige det til det. folk sådan, jeg hjælper dig med at, at være mere dig. Ja. Jeg hjælper dig med at slippe alt det, Mm. Du ikke har brug for mere, fordi sådan, vores kroppe er heller ikke lavet til at bære rundt på hele vores liv. Det er alt for tungt. Altså sådan, det er alt for meget. Og det er også, møder tit folk, hvor som føler, at de er bare så fyldt op. Du kan jo også se nogle gange på folk, ikke? hvordan de bare er sådan helt... Ja. Og det er sådan... Hvad, hvad sker der, hvis vi giver slip på det? Ja. Så spejr ned Nu kommer jeg lidt af jeg tror, det lidt en anden vej, men ja. altså, det er med, at det er det vestlige, der møder det østlige, og det er hun, øh, founderne af Spine mm. Energetics, altså ligesom også reklamerer dig så med, ikke? Jo. Med energi, og så ja. nerveceller og nervebaner. Mm. Mm -hmm. Så det er så det, som din, du begynder, og du er på det her kursus i tre dage, altså online kursus. Ja, jeg, jeg færdiggjorde det på tre dage. Færdiggjorde det på tre dage, ja. Og så begynder du, langs... hvad sker der så? du begynder langsomt at forstå, hvad det er, du allerede egentlig er i gang med. Ja, jeg, jeg får sådan ret hurtigt en, en fornemmelse for, hvad det vil sige at være et energetisk væsen. Øhm, og begynder lige pludselig at mærke og fornemme meget mere, både i mig selv og både også i andre. Og begynder også at fornemme, at mm, den måde, min energikrop er på, påvirker også dem, jeg behandler. Mm. Så der er jo lige pludselig sådan et, et, et, et dobbelt ansvar. Get yourself in tune. <laughs> præcis, <laughs> yeah. præcis. Um, som hele tiden er en dance, i, som jeg stadig, stadig ved er ved at mestre og forstå og lære, så det med sådan ikke at smelte sammen. Mm. Jeg og mig, du og dig. Der er separation, der er non-separation. Men vi har også brug for non-separation. Vi har brug for at smelte sammen os nogle gange, for ligesom at kunne være i det felt, vi opererer i. Men vi har også brug for at skille, skille os ad fra hinanden. Mm. Og det er også noget, man ikke ser i mine videoer, at jeg ofte går meget, meget langt væk fra Brixen. Og faktisk står der i nogle gange et kvarter. Netop også for at give folk space, så mit felt ikke ligesom trykker sig ind i deres. Ja. Så det er virkelig sådan en dans med ind og ud i feltet, ind og ud. Hvor lang nu får du lyst til at spørge det, men når, du, når du kan gå langt væk frem? Mm. Altså hvor, vores energifelt, vores aura... Ja. Hvor stor er den? Altså har du oplevet din praksis, hvis du kan træde væk fra briksen, og det giver dem ro? Der har været nogen, der er så store, at jeg nærmest ikke har kunnet være i mit hus. Der har også været nogle gange, hvor jeg kan stå i den ene ende af huset og behandle folk. Ja. Netop fordi der er så øhm, meget energi, der er så stort et felt. Og har det så noget med personens connection til den her energi på? Eller hvad er det, der gør den forskel? Man kan sige, at vores energifelt det har, det har også sit liv på flere måder. Så der er jo også, helt afhængig af, hvor mange ressourcer har vi i kroppen, er det for en tilstand, vi er i. Men også dele af, jamen, hvor, hvor forbundet er vi. Hvor aware er vi omkring vores eget Så der er sådan mange forskellige ting, der spiller ind i det. Og nogle af os er jo bare født med en mere, mm, en større forbindelse end nogle andre. Men med det at sige ikke, at vi alle sammen er forbundet. Vi kan mm. alle sammen det samme. Så alt det, jeg laver, jamen, det kan du også lære. Bare på din helt egen måde. Det er sjovt. Det her, for mig så lyder det jo så smukt. Altså det bliver jeg jo mega glad af. Yeah. At, altså, yeah. Især, altså, der, der er mange inden for, ofte man møder inden for ja, den spirituelle verden. Mm -hmm. Det irriterer mig altid lidt, man kalder det to verdener. Men yeah. Den spirituelle verden. At, at, at folk, der praktiserer, praktiserer det her, og ja. siger, du kan også det, jeg kan. Vi kan alle sammen det her. Mm -hmm. Jeg synes, det er mega fedt. Mm -hmm. Men mange kan godt blive triggered af det. Mm -hmm. Hvorfor tror du det? Altså fordi, man er sådan, jeg har ikke lyst til at være som dig? Eller, altså, Næh, hva, så kan man jo jeg? også tænke ind i, sådan, okay, jeg bliver triggered af det her. Okay, men hvad er det så for en følelse, det vækker i mig? Hvad er det for en skyggeside, det vækker i mig? Mm. Okay, men er det så fordi, jeg måske er bange for ikke at kunne være lige så god nok som dig? Mm. Eller hvad er det, der ligesom bliver aktiveret? Øhm, det synes jeg er mere spændende at kigge på på den måde Sådan, Ja, du bliver triggeret Hvad får det der til at føle? Okay, hvad gør vi så med den følelse? Mm. Øhm, det ved jeg ikke helt, om jeg kan svar på Det synes jeg, ikke okay. okay. det er i hvert fald en måde at... Det tror jeg mere den måde, jeg, jeg ligesom generelt også ser triggers på Og mine egne skyggesider Der kommer mange fordomme omkring okay. det arbejde, du laver Yeah. Og at du selv sagde, når du, da du så det i Goop, at du havde armloven. Så Ar, de var snyde. <laughs> altså sådan, også fordi... Yeah. Så jeg vil gerne ind på de her fordomme, der kan, yeah. da, som du møder omkring yeah. dit arbejde. Og det her, hvorfor, at du i starten af din rejse også føler dig enormt ensom mm. i det her, yeah. når du begynder at, at, at gå mere den spirituelle vej. Yeah. Og noget, som jeg også gerne lige vil have med, som lytterne får at vide, mm. det er, at du kan lave de her sessions Online. Yeah. Det vil sige, at du kan hjælpe mennesker på samme måde, mm. som du hjælper dem på din Brix. Yeah. Kan du hjælpe dem over Zoom? Zoom. Yeah. <laughs> altså, mm. Hvor de også bevæger deres kroppe, og du sidder og bevæger dine hænder, og man tænker, at det er af, teater. det er snyd. Yeah. Yeah. Hvilke fordomme møder du? Og hvad, hvad... Ja, hvilke fordomme møder du? Det har lidt været en, også en rejse omkring alt, hvad skal man sige, at træde ind i det her, fordi det har også lidt været, hvad skal man sige, krævet af mig, at jeg virkelig er trådt ind i og stå ved, jamen, hvem er jeg? Ellers vakler man selv når folk kommer med. Ja, lige præcis. Ja. Så jeg har også virkelig været taknemmelig for al den modstand jeg har mødt, taknemmelig for alle de ubehagelige beskeder jeg har fået, fordi det har også hjulpet mig med at tage større ejerskab. Over for mig selv, men også over for min praksis, over for min spiritualitet. Og virkelig stå ved, at det her det er mig som menneske. Det her det er, hvad jeg laver. Mm. Og øh, hvis du ikke kan lide det, jamen, det er okay. Det er ikke for alle. Men med det så at sige, så forstår jeg også godt folkskepsis, fordi jeg har jo selv været der. Ja. Jeg forstår også godt... Jeg har haft nogle, en, en periode, hvor jeg modtog sådan relativt mange ubehagelige beskeder. Hvad er en ubehagelig besked? jeg vil sige, folk, der kalder mig snyder, folk, der siger, jeg stjal penge, folks penge, folk, så altså, øh, hvad skal man sige, satan, det du laver, det er falsk, og det er sekt, og det er black magic, og altså, du er en heks, og du skal brændes, og du skal, altså sådan, sådan nogle ret, ret øh, mørke ting. Ja, yeah, øh, Og samtidig kan jeg også godt et eller andet forstå, hvor det kommer fra. Mm. Fordi det her arbejde, hvad skal man sige, det det, det går også lidt ind og påvirker den måde, folk ser livet på. Altså det er jo virkelig en måde at gå ind lidt og prikke til The Matrix. <laughs> <laughs> ja, <det er> <laughs> øhm, Og der er jo nogen, når de så bliver ramt på deres jo som reagerer i frygt, som reagerer i shit, min virkelighedsopfattelse, den, den skal der ikke pilles ved, fordi sådan så falder det hele fra hinanden. Mm. Og det skal jeg måske ubevidst. Ligesom, ligesom det selv var for dig engang. Ligesom det selv gang, var for ikke? mig, ja, ja, ja. Lige, præcis, lige præcis. Så på den måde så forstår jeg godt, hvad skal man sige, den måde, nogen reagerer på. Og som jeg sagde før, så har det faktisk været en, en kæmpe gave for mig, at have mødt den modstand, fordi det har også betydet, at jeg har skulle tage endnu mere ansvar over for mig, og stå inden for hele det, mennesker er. Både de mørke sider og de lyse sider. Hvad oplever du så nu i forhold til, når du står mere og mere i din power? Ja ledende spørgsmål, så tænker jeg, at der er færre, mm -hmm. der skriver yeah. øh, ubehagelige beskeder. Jeg har faktisk ikke modtaget nogen ubehagelige beskeder, lige siden jeg tog den beslutning om virkelig at træde ind i det her. Det er øh, så sjovt, ikke? Og det er jo også sjovt, når vi så snakker law of attraction, at vi ligesom tiltrækker det, vi sender ud. <laughs> Præcis. Så, så der er jo helt klart, der skete et ret stort skift. der er ligesom virkelig aktivt tog den rolle i at, at, at træde ind i det mm. og stå ved mig selv. Hvordan var det for din? Øh... Jeg tænker, at du nu har du været kropstapper i mange år, mm. og, øh, og du har helt sikkert haft nogle øh, nogle gentagende kunder, mm -hmm. der har været i forløb. Mm -hmm. Og så begynder du at være meget med inden for det her energetiske yeah. space. Yeah. Hvordan tager de imod det? Hvordan kan altså kan du også slukke for det, hvis der er at de siger, "Ej, det har jeg ikke mm. lyst til" yeah. øh, sådan mm. Hvordan var den balance? Jeg kan sagtens Øh, give en manuel behandling, uden at folk ligger og jeg skulle til at lave yoga på Brexen.. <laughs> <laughs> ja. øhm. Og uden at, jeg tænker også, der kommer jo typisk, der er jo altid kommet nogle følelser frem, når man øh, mm. når der er en, der rører ved ens krop. Ja. Altså, også selvom det er bare ja, manuel behandling der, som du siger. Ikke? Øhm, men jeg tænker også, at der er nogen, der siger, at jeg vil bare gerne have fikset min skulder, uden at tænke på, hvilke traumer, der sidder i min skulder. Ja. Ja, så det, det er også muligt på en eller anden måde stadigvæk, eller hvad det er? Mm. Ja og nej, men jeg vil have vil til at lidt lidt til at sige nej, fordi sådan, ja. det gider jeg faktisk ikke. Nej, det forstår <laughs> øh, det da godt. Jeg gider faktisk ikke rigtig at arbejde med folk, der har... Nu er det måske også lidt hårdt at sige, at jeg gider ikke. Min intention i mit arbejde er ikke at arbejde med folk, der har ondt i skulderen, mm. fordi det er noget muskuløs, synes de måske. Så vil jeg gerne arbejde med dig, hvad sidder der så i din skulder? Så som det at sige, sådan, Jeg kan også mærke og mærke, jeg skal nok vende tilbage til dit spørgsmål, men jeg kan også mærke og mærke, at, at jeg mere og mere træder ind i en retning, som hedder, at fordi i starten der hed min behandlinger meget, at folk kom, jeg vil bare gerne lige prøve det, eller jeg skal bare lige have en tur i karusellen. <laughs> okay, det lød måske lidt her. Ja. I Rutschebanen <laughs> I Tivoli. <laughs> <Ja>. <laughs> og der kan jeg også godt mærke, at jeg er mere og mere et sted nu, hvor jeg kan mærke sådan, men det her, det er ikke bare noget, man prøver. Det er ikke bare noget, vi prøver. Altså, det, er, det, det, er sådan, det er dybt arbejde. Altså, vi går virkelig ind og rewire dit system. Mm. Um, så det er også på en måde for folk til at forstå den dybde, der ligger i det, ikke? Jo, og også lige så meget at, at tage et ansvar selv. Ja. Tag et ansvar selv for din egen heling, for din egen rejse. Og ikke bare forvente, at du kan møde op og så sige, fix, me. fix mig. Eller kan du lige tage den her energi ud af mig? Jeg har en blokering her, giv du godt fjerne den. Det oplever jeg også tit, da folk kommer med. Mm. Hvor det også er sådan, jeg kan godt fornemme, at der er noget, men jeg vil ikke tage det fra dig. Jeg vil slet ikke tage noget fra dig. Men jeg vil gerne hjælpe dig med at føle det, så vi kan transformere det til noget andet. Mm. Sådan, hvad, hvad siger du til det? Øhm, men jo, jeg har nogen, der er, er faldet fra. Og det er også helt fair, helt forståeligt. Og man kan sige, at nogle gange så vokser vi jo også fra hinanden i livet. Mm. Alle dele af livet. Og så altså, er jeg også mange, som altså, har det helt fedt over <laughs> Din egen udvikling. min egen udvikling ja. og får lov til at følge med i det. Og hvordan de også kan mærke på dem selv, at, at jo mere jeg blomstrer, jamen, jo mere blomstrer de også. Mm. Og det er også noget, jeg sådan, synes er spændende at forstå mere og mere, at, at jo mere jeg giver mig selv lov til at være mit autentiske jeg, jamen, jo mere får jeg også lov til at inspirere folk. Mm. Altså, og jo, jo, jo mere inspireret er min familie, så jeg ser lidt mig selv nogle gange som en dråbe i vandet, der lander, og så spreder jeg en masse, en masse ringe af, mm. af kærlighed og god energi som vi alle sammen gør, ikke? jo lige præcis, jo, lige præcis. små regndråber vi er alle sammen små dråber, der er bare ind i hinanden, ligesom også energifelter. Ja. ja. Jamen, jeg synes, det er en vild smuk måde at se det på, fordi man, ja. så, altså, så forstår man det her op, ikke? Jo. I logikken på en eller anden måde. Ja, men der er noget dejligt ved bedre, og det kan jeg overhovedet rigtig godt lide. Jeg elsker billeder. Ja, for at sige. Ja. Men jeg synes, det er så sjovt, det er noget, som jeg hørte her den anden dag, som den sammenligning har jeg ikke lavet før her i podcasten, tror jeg, men det her med, mm. at det kan være så svært at forstå energi, selvom mm. det altså, videnskabeligt, det er faktisk egentlig ikke så svært. Men ja. Men det kan være så svært at forstå for os, men alligevel for eksempel kærlighed er en følelse, vi alle sammen kender. Yeah. Og vi kender den jo også godt energi, når vi virkelig spørger os selv, yeah. tror jeg på i hvert fald. Mm -hmm. Men hvor at jeg synes, det er så sjovt med den her følelse af kærlighed, den ved vi alle sammen godt eksisterer, fordi mm -hmm. vi har prøvet den. Men yeah. vi behøver ikke et apparat, der Nej. fortæller os, at den eksisterer. Yeah. Og det synes jeg bare er meget sjovt, at kærlighed er det, det, det, der jo virkelig driver mm -hmm. verden på mange måder, ikke? Og det, der virker ja. godt i reklamer, og jeg ved ikke hvad, det driver virkelig. Øhm, så jeg synes, det er så sjovt, det med, hvad man har en skepsis over for, og hvad man ikke har en skepsis over for, fordi ja. der er noget, der hedder normalt og unormalt. Det er lige præcis. Ja. Spørgsmålet er også om kærlighed vil være så stort, hvis ikke det vil talt så meget om. <laughs> ja. <laughs> om det så vil være en helt anden historie. Ja, man vil slet ikke have forventninger <laughs> til det, man vil slet ikke have hele det der opbygning, Nej. ikke? overhovedet ikke. Ja meget Men, Og det er også noget, jeg bruger min mine sessioner ret ofte med folk også, at lære dem at forstå deres energi. Mm. Lære dem at mærke deres energi. Hvordan føles min energi? den mærker jeg, når den begynder at bevæge sig rundt i mig? Hvordan kan jeg sidde og mærke den i mig selv? Hvordan kan jeg mm, kultivere mit eget energisystem? Mm. Fordi alle vores systemer er forskellige. Mit fungerer på min måde. Dit fungerer på din måde. Så der er jo ikke rigtig sådan en brugsanvisning til sådan, this is how you work. <laughs> nej, nej. Præcis. Så, sådan, så vi bliver også nødt til selv at, at udforske, hvordan virker jeg? Og man ændrer sig. Hvert lag, der bliver skrevet det løg, skulle der lidt komme ny brugsanvisning næsten, ikke? Jo, lige, præcis. Altså, lige ja. præcis. Så det er jo også lige pludselig sådan en, en, en udfoldelse eller en opdagelse af, at, at, at din krop er din egen mystery school. Mm. En fylde mysterier. Mystery school. Man bare venter på at blive... Mm, går på opdagelse i. Ja. Nej, mm. det kan jeg godt lide. Mm. Du har folk på briksen eller folk på Zoom, ja. oh, og arbejder med energi. Nogle gange ser du også det med, at du kan gå hen i et hjørne. Mm. Men det, man ligesom ser i dit arbejde, det du gør, mm. det er, at du bevæger hænderne enormt meget ja. i forbindelse med deres krop. Og det er, som om man kan se, at du det trækker energi ud af dem og mm. kaster den væk. Eller et mm. eller andet, ikke? Jo. Er det overhovedet nødvendigt at bevæge hænderne? Nej. Nej? Nej. Hvorfor gør man det så? <laughs> det taler lidt ind i igen, også det, det, jeg sagde før. Det med sådan, at vi skaber vores egen virkelighed. Mm. Så der er jo også noget i, at, at vores logik har brug for et eller andet. Det kan hænge noget op på. Mm. Mm. Så der er noget logisk tilfredsstillende, som hedder jeg ved, at når jeg gør sjup, sjup, sådan der, så sker det der åh, oh, mm. oh, det kan jeg da godt lide om i hovedet <laughs> så du gør det faktisk for dig selv og for klienten ja. en anden måde, at der er noget ja, jeg gør det ligesom for at ja, fodre mit eget sind, fordi det, det resonerer virkelig godt på det jeg har også nogle gange lavet behandlinger, hvor jeg ikke gør noget hvor jeg simpelthen bare kigger øhm, og det kan noget nogle gange men, men ikke altid. Øhm, fordi så er der også far for, at jeg lidt, lidt selv ligesom, kan forsvinde væk. Fordi det giver mig også noget fokus og bevæger mig lidt. Mm. Øhm, mening, yeah. Og så er der også noget med de her lyde. Ikke altid, jeg bruger lyde. Nogle gange, så kan jeg godt bruge lyde. Øhm, det er ikke altid, jeg har over, hvad der røver ud af min mund. Ja, yeah, og alle al mulige andre sjove lyde. Og det plejer jeg også lidt at briefe folk om. at sådan, yeah. Jeg ved ikke, hvad der kommer ud af min mund, men der er en mening med det. Ja. <laughs> hvad det er? Don't know. Don't Fordi care. der er også noget med, at, at, at det er også lidt taler til underbevidstheden på et, på et, på et lidt dybere lag. Når, vi bruger de, når jeg bruger de her lyde. Om det er knips, eller om det pff, Eller hvad det er, eller... Oh. Nogle gange, så, altså, så er det virkelig nogle sjove lyde, der kommer ud af min mund. Og jeg kan også godt, nogle gange, når jeg ser nogle optagelser af min behandling kan jeg også godt lidt selv være sådan... Wow! Gjorde du virkelig det? Eller sagde du virkelig det? For det er ikke altid, at jeg husker, hvad jeg laver i øjeblikket. Nej, det tænker jeg så, over, fordi det her med, altså jeg, jeg jeg tror også meget min skepsis omkring eksempel, mm. altså det her felt, yeah. røg fuldstændig ud, fordi jeg selv havde, har mærket det i en, øh, i, en, i en session, som handlede ikke om netop, hvor der, der blev, yeah. jeg lå ikke på en brix, men jeg var bare med et menneske, som mm. havde en helt vild energi, ikke? Øh, og som også var healer, kan man sige. Yeah. Og der kan man jo mærke den. Mm. Og mærke, hvad der sker i en selv. Mm. Øh, men med ham, der tænker jeg også over, øh, og det er også vi spørger dig om nu, det her med, du kan ikke helt huske det lyde, der blev sagt, og så videre. Hvor er du henne? Mm. I en behandling? Altså mm. sådan, ja. Mm. Yeah. Hvor er det Det er du? et virkelig godt spørgsmål. Ja. Øhm, jeg er mange steder. Jeg er til stede i min krop jeg er til stede herude. Mm -hmm. <laughs> ude for min krop. Mm. Jeg vil sige, at jeg prøver faktisk at være til stede eller andet sted end mit hoved. Øh, fordi lige så snart mit hoved tager over, jamen så fungerer det bare ikke. Ja. Øh, men, men præcis hvor jeg er, er faktisk ikke noget, jeg ved lige nu. Øh, det er stadig faktisk det felt, jeg vil at udforske. Mm. Øh, hvad det er, jeg forbinder mig til. Hvad det er, jeg får kanaliseret ned igennem. Hvad det er, der ligesom hmm, bliver vækket til live nogle gange. For at nogle gange sker det også, at der kommer sætning ud af min mund, som ikke er mig, der siger. Mm. Hvor jeg også fornemmer sådan, okay, men det her, det kom fra et eller andet højere sted. Så jeg, jeg er jo... tror også, mange kunstnere kender. Altså det kender jeg, når jeg... Uh, ikke fordi jeg selv skal Jamen, sige, kunstner, 100. men alligevel jo, hvorfor ikke? Ja. Altså når jeg, jeg elsker at skrive, det er ikke mig, der skriver de ord typisk. Nej. Altså det er noget, jeg ved, at min hånd bevæger sig. Jeg kan ikke nå at tænke så hurtigt alligevel. Lige præcis. Og det er også, vi har jo ofte det her med det her ord sådan at kanalisere. Det kan også godt være sådan lidt et fluffy ord. Eller, så sidder der en eller anden og kanaliserer en alien eller et eller andet. Men, men hvis vi tager det sådan helt ned på jorden. En skuespiller kanaliserer. En skuespiller kanaliserer den karakter, de skal spille. Ja, lige præcis. Det er jo faktisk that simple de går ind i den virkelighed. Lige præcis. Og så stoler de på den virkelighed. Og så skaber de den virkelighed, fordi de også tror på den. Mm. Ja. Ja, det er faktisk et rigtig godt billede på det. Mm. Fordi det er også det der, det er jo noget, man at vi kan forstå som mennesker, fordi det er noget, vi ofte er eksponeret for. Ja, lige præcis. Sådan, ikke? Lige præcis. Ja. Eller man maler og man siger, jeg ved ikke, hvorfor der skal være den streg deroppe. Lige præcis. Men det skal der. Og det er også, synes jeg er ret, jeg synes, det er ret spændende at, at have associationer med kunstnere. Mm. Netop fordi allerede der er der jo nogle kanaler åbne, som de er måske ikke altid er klar over, men, men som, som virkelig får lov til at spille ind i vores sessioner. Ja, det er sjovt. Det snakker jeg også med øh, hvad hedder det? Mikkel Sønne, som har været med i sidste afsnit. Mm. Øh, som også er min kæreste. <laughs> men han, øh, hvad hedder det? han lavede en session for nogle musikere mm. for noget tid siden. Yeah. Og, øh, og selvom Breathwork 100% er for alle, mm. så er der netop det der med, at Især jeg ja, musikere og kunstner, mm. som har den der yes. forbindelse. Øhm, og jeg måske godt kan lide at tabe, altså miskontrollen, mm. at damn, der sker ting der. Der, sker, der. der kan virkelig ske transformationer ja, helt der. Helt De er bare åbne. De er nemlig rigtig åbne, og der er, vi har så meget. Vi kan lære så meget af det netop kunstner. Mm. Netop det der med sådan, for netop, fordi de giver slip på noget for at åbne op for noget. De tør faktisk at tage imod noget, der er større end dem selv. Mm. Stoler på deres kreativitet, jo, som også er der skaberkraft. Når vi snakker kreativitet, så snakker vi skaberkraft, så snakker vi også kundalini-energi. Så der er jo allerede der et, et, et, en åbenhed, en energi i dem, som, som skaber ting. Hvad er ind nu så nævnte du lige kundalini-energi igen. Ja. Øhm, hvis du vil sætte nogle ord på, hvad den energi er. Mm. Øh, også fordi jeg selv tror, at du selv støtter på den mange gange, og har i mm. en veninde, som er meget inden for det felt. Ja. Yeah. Øhm, men en del af mig føler, at det er som om, at der bliver snakket om noget nyt, mm. men hvor jeg føler, at det ikke bare er den der livsenergi. Altså jo. Sådan, hvad, ja. jo. Okay. Så man kan sige, ofte når jeg snakker om kundalini-energi med folk, jamen, så er der mange, der tænker eller nævner, at der er kundalini-yoga. Mm. Øhm, og ja, det er der. Og kundalini-yoga er også til ligesom for at kunne hjælpe kroppen med at bedre håndtere og åbne op for den her energi. Mm. Selve kundalini-energien er der nok mange, der vi beskrive på forskellige måder. For mig der er det en, en, en skaberkraft. Det er også en ekstrem intelligensenergi med det at sige, at, at den gør lige præcis det, som den ved, den skal gøre. Mm. Den hjælper dig lige præcis med det, du har brug for i øjeblikket det kan jo også være en ret intens energi. Det kan være en voldsom energi, fordi det er, det er meget energi på én en gang. Og igen, der er jo også kun der med sådan, hvis vi møder den med frygt, så bliver det også en forfærdelig oplevelse. Ligesom mange andre ting i livet. Mm. Men hvis vi møder den i en form for en overgivelse, så møder den med, at jeg stoler på den, fordi jeg stoler også på, at at der er noget større derude, der, der vil mig det bedste. Hvorfor er det, at det kan være en voldsom oplevelse? Altså, det er jo meget energi, sagde du, ikke? Ja. Øhm, men hvorfor kan det føles så voldsomt? Er det, fordi vi er bange for kontroltabet? Eller hvad er det, den viser os, der gør, at det er voldsomt? Man kan sige, at det kan føles voldsomt, fordi kroppen kan gå ind og ligge og fuldstændig ryste ukontrolleret. Mm. Kroppen kan begynde at ligge og, hvad skal man sige, også at lave bevægelser, lave yogastillinger, lave lyde, folk der råber, folk der skriger. Så det er jo også, altså energien også renser også ud i kroppen. Den, den purger simpelthen kroppen. Så alt det, vi også har holdt tilbage, alle de skrig, vi har holdt tilbage, det får den simpelthen også ud af systemet. Mm. Og med det så at sige, det kan også være det stik modsatte. Det kan også være en ekstrem, nydelsesfuld oplevelse. Det kan være næsten orgasmisk nogle gange, mm. at energien kan være så kærlig og så sensuel, at det nærmest er, at du ligger og snorter som en slange og bare mærker hvor fantastisk og dejligt livet er. Mm. Og det er der også en mening med, at du ser, <coughs> når du nu ser det. Yeah. Så, så, så, så den, den, den har mange facetter. Mm. Øh, jeg er også et sted i min egen tilværelse, i mine behandlinger nu, hvor at, jeg har også adgang til, at folk går tilbage til tidligere liv. Så det er også noget, energien hjælper med at åbne op for, hvis folk er klar til det. At vi faktisk går tilbage og besøger nogle ting. Hvad kan det hjælpe med at gå tilbage til tidligere liv? Mm. Så man kan sige, at vi bærer jo alle sammen rundt på en sjæl. Vi er alle sammen en sjæl. Den sjæl kommer et sted fra. Den sjæl har været her i mange omgange. Øhm, hvert liv, vi går igennem, og det ved vi jo allerede, allerede fra det her liv, der tager vi sgu rimelig meget på skuldrene. <laughs> <laughs> det tror jeg altså godt, vi kender til. Mm. Og det tager vores sjæl jo også med videre. Så der er jo hele tiden alle de her ting, som har stablet sig op igennem vores liv. Hvis vi ikke har været renset ud eller givet slip i det liv, så tager vi det jo med videre. Så der er jo ting, vi kan være bange for i det her liv, som jo slet ikke er vores i det her liv, men noget tidligere liv. Mm. Jeg har altid været ekstremt bange for det åbne hav. har ikke nogen logisk forklaring, hvorfor. Indtil jeg faktisk tog et fridykningskursus, hvor jeg fandt ud af, at det her det er bare slet ikke mit, min frygt. Hvordan kunne du mærke det, at det ikke var din frygt? Det kunne jeg selvfølgelig mærke, da jeg var ude og skulle til at dykke 15 meter ned, øh, uden ild og uden noget. At, at det var bare så irrationelt, den der frygt. At det virkelig bare føltes som, som lige pludselig luft, en luftig frygt, hvis det giver mening. Så du kunne godt se igennem det? Jeg kunne godt se igennem ja. den, fordi den var slet ikke i min krop. Sjovt. Mm. Den mærkte, altså det... det øhm, jeg... Jeg troede ikke på et tidligere liv engang. Jeg var meget stolt ateist engang. Og mm. en, en så <laughs> øhm, <laughs> Men hvor at jeg netop for eksempel, det, altså det jeg sagde tidligere, med, med det her frygten for at, at blive overgrebet og voldtaget, så altså sådan at jeg kunne godt yeah. mærke, der var ikke nogen logisk, det gav ikke mening, at det var fra det her liv. Yeah. Øhm, <laughs> og det var jo ikke fordi, at jeg egentlig prøvede at søge, hvor det specifikt det kommer fra, men jeg kunne bare mærke, at der var nogle følelser, der sad i mig som jeg egentlig ikke kunne ikke genkende til. Altså, der var mm -hmm. ikke nogen startråd til det. Yeah. Og, øh, og, der, og så kommer jeg så også igennem noget rekreationsterapi, yeah. og oplevede netop også der, yeah. at ligesom vi kan give slip på ting i det her liv, yeah. øh, forhold til mor, far, brødre, søskende, venner, alt det her. Lige præcis. Så kan vi gøre det samme med tidligere liv, ikke? Lige præcis. Ja. Yeah. Så det handler netop om igen, faktisk, med tidligere og at bare smide de der blokader. Ja, og det må vi nemlig gerne. Ja. Det kan vi godt. Og det er også, igen, det fører tilbage til det, jeg sagde før, det men jeg vil gerne have også folk til ansvar. Mm. Men er du klar til at smide de her ting? Vil du smide de her ting? Det, sagde, det er sjovt. Mm. Jeg blev også stillet det mm. spørgsmål. Altså, er, du, eller, mm. er du klar til at blive en ny version af dig selv? Yeah. Fordi hvis du først går ind i det her, mm -hmm. så sker der ting. Yeah. Ja. Og hvad sagde du til det jeg var så klar. Jeg var sådan. Jeg var, jeg var klar til at møde hende der. Ja. Altså, mm. øh, er jeg, jeg er jeg klar, fordi jeg har ikke lyst til at være i den her. Mm. Jeg har ikke lyst til at være den her person mere faktisk. Ja. Altså, sådan at det også. Det mm. var det Jim Carrey, der sagde, at depression var kroppens kroppens måde at fortælle på, og senets måde at fortælle på, at mm. du er i en version af dig selv, som du vil at vokset ud fra. Ja. Helt vildt. Altså sådan Altså mit take depression er jo, der så meget tung stagneret energi i vores system, som mm. også bare venter på at få lov til at, at komme ud. Jeg har lyst at spørge dig det her, fordi at, at din energi betyder så meget, når du træder ind i, mm. i et rum med en klient. Ja. Øhm det med, med din egen praksis i løbet af dagen i løbet af ugen. Mm. Hvad gør du, hvis der er, du føler, u, uh, nu er lidt off track, eller jeg føler mig bare, ja, mig yeah. lidt off. Hvordan får du mm. samlet den energi igen? Ja. Yeah. Og så et tillægsspørgsmål til det. <laughs> mm. Når man kommer fra en, når du siger, du kommer fra en, en søgen efter øh, perfektionisme, mm. er der så en del, af præstation ligger der også i det, er der mm. så en del af at skulle være tuned in, der er lidt en præstation. Altså, der kan føles sådan. Mm. Ja og nej. Mm. Der er jo... Mm. Det tror jeg egentlig mere spiller ind i os. skulle kalde det sådan en sådan, sådan recovering Pleaser person. Åh, <laughs> ja. oh, det er så fedt. Jeg tror ja. mere, det er den følelse frem for præstation, der spiller Men de taler måske også lidt sammen. Jeg gerne vil skulle præstere, eller ligesom vil være god, skal være god nok. Skal kunne levere en god nok behandling. Mm. Så sådan, jo, helt klart. Den besøger mig nogle gange. Uh, men der er det også igen, jeg bruger min, min bevidsthed, og netop spørger den, okay, hvad betyder det lige nu, at den kommer frem? Mm. Hvad er det, den her person, hvad skal man sige, spejler i mig? Så på den måde så bruger jeg ligesom de her, de her øh, triggers, eller hvad vi skal kalde dem, som, som insekter i mig selv. Som en lille lov, jeg kan åbne til at kigge ind og sige, wow, okay, der er stadig lidt af det der. Ja, ja, ja. Okay, fair der, Jeg skralder lige lidt af det læg. Ja, lige præcis. Ja. Apropos igen det der med, så bliver vi nogensinde færdige. Ja. det gør vi måske ikke, fordi sådan, vores bevidsthed, hvis vi bliver ved med at arbejde med selv, jamen så vil vores bevidsthed også blive ved med at, hvad skal man sige, at udvide sig. ja det kræver jo også hele tiden, så er der jo nyt, der skal skrælles af hele tiden. Mm. Og i forhold til, øhm, altså hvordan jeg passer på mig selv, og hvordan jeg sørger for mig selv, mm. var det det, du mente? Ja. ja. Jeg renser mig hver dag. Og også ofte i mine behandlinger, der vil jeg brænde en røgelse af. Mm. Øh, simpelthen, hvis nogen har været igennem noget, der har været lidt tungt og svært, hvad end det nu kan være, så tænder jeg faktisk også røgelse og, eller sage og brænder af under stationen. Er det egentlig bevist, at det virker? Eller er det mere noget, men jeg føler også, det mm -hmm. gør en stor forskel. Ja. Men har han har ikke undersøgt, om det er... Altså. Næ. Men igen, der er det for mig, den, sådan, det er den virkelighed, jeg tror på. Ja. Og det, det, det, det virker. Er nok. Ja. ja, det virker. <laughs> Og igen, så er der noget med, for min egen skyld i hvert fald, okay, jeg kan se noget fysisk røg her. Det tænker mit sind, det renser. Mm. Ergo, jamen så renser det jo. Ja. Så, så sådan, det optager nogle... Ja, yeah, de det er jo igen det med at finde ud af, hvad det, vi tror på? Hvad det, vi, hvad det virker? Ja. Så jeg bruger ekstremt meget røg røgelse. Øh, nogle gange så skulle jeg sige, ryger jeg sige også mit sage, altså nærmest står og, og suger det ind, hvis jeg føler, at jeg kan smage nogle af mine klienter, når de er gået. Ja. Øh, så hver dag, inden jeg forlader mit, mit hus, hvor jeg behandler, jamen, så har jeg en lille, en lille ramse, jeg siger. Hvor jeg ligesom sætter mig ned og tuner ind på mig selv, og så siger jeg ligesom den her ramte for at give slip på alt, hvad der ikke er mit. Mm. Øhm, og så bruger jeg også at gå i bad rigtig meget. Det er ligesom, det har fundet der virker rigtig godt for mig, det er simpelthen at skylde skylle ting af mig. Mm. Det er meget sjovt, det er jo mm. den, der, øh, den der søgen efter ikke at få det, så længe det er sandt for dig, det er sandt for dig. Yeah. Og så alligevel også den her fysiske... Der løber vand ned, der renser mm, Der er noget røg, mm. der hænderne bevæger sig ikke? Mm -hmm. Altså en meget Ja, ja den der blanding ja. Ja, lige ja, lige præcis Og så er der jo lavet alle det mulige Også forsøg med vand, det renser Man kan også spille en bestemt Frekvens her, mens man går i bad Men det, det, det, det er sådan lige Overkill for mig lige nu ja. <laughs> Men jeg har nogle gange til en røgelse Og bare smukket hele mit badværelse til Så det nærmest var sådan et damprum Og så har jeg stået og badet mig i i vand og røg. Ja, <laughs> am <laughs> uh, Føler du da så, altså føler du dig så, at, at den persons energi er er mm -hmm. så du kan mærke dig selv igen, ja. øh, 100 ja. Ja. Og hvad jeg tænker også mere sådan fysisk, altså jeg tænker mm -hmm. du øh, kommer ned i kroppen også ved træningen. Ja. Jo, altså sådan ja. bare sørge for at holde dig i gang. Jeg så virkelig for at, at, at holde min kropsund. Ja, øh, fordi igen også jo sundere en krop jeg har jo mere nu bruger jeg ordet ren, men mere forstået i den forstand, at jo, jo mere velfungerende, jo hvad skal man sige, mindre eller jo færre traumer eller andre ting, der sidder i den, jamen jo større en kanal kan jeg også være, jo mere kan energien flyde frit i mig. Mm. kan også sige, at jo friskere er dine celler til at tage imod ting. Lige præcis. Ja. Ja, lige præcis. Ja. Så jeg sørger virkelig for at være god ved mig selv og få ordentlig søvn. Øhm så med det, jeg sagt, jeg er jo stadig også en menneske, der skal leve her i den her verden, så selvfølgelig er det også ting, jeg gør, som ikke altid er det bedste for kroppen, men, men det er jo også en del af at være, at være menneske og bo i en by. Ja, så er det godt for os sindet. Okay. Ja, lige præcis. Det synes jeg faktisk, fordi nu vi synes, jeg, at vi har været godt omkring mm. hele rejsen her, og hvad det egentlig går ud på, og dit livsperspektiv, kan man sige, og hvad der hjælper ja. dine klienter. Mm. Øhm, noget, som jeg også synes var, var super fedt, at jeg faktisk også så på din Instagram, det var, at du har lavet en video, hvor at du også sagde, nu snakker vi så meget om at komme ned i kroppen, mm. men vi skal faktisk også huske at takke den her, mm. altså hjernen, ja, sindet. Ja. Så hvis vi skal, når vi virkelig takket kroppen, energien, mm. hvis vi skal slutte af med at takke, hvad sindet, hjernen kan, mm. hvad, hvad, hvad er det så det positive det? Hvad vil du takke sindet for? Det vil jeg takke for al den læring, jeg har kunnet tage ind igennem min, mit kærsind. Mm. Al den viden, alle de ting, jeg har set, alle de ting, jeg har hørt, som har gået ind igennem mine hjerner, som har lavet sig. Øhm, og så er den jo bare en fantastisk ting, at vi kan tænke tanker. Mm. Tænk på alt det, vi kan tænke. Tænk på alt det, vi kan drømme os til. Det er så fedt. Det er, så, det er jo så vildt. Ja. Også vildt overvældende. Mm. Så jeg vil gerne takke den for at, ja, at være her. Ja. For den er så vigtigt og den, den den hører så meget til her. Fedt. Mm. Og der er det, synes jeg, at det er så vildt ens fantasi, ens drømme, ja. hvad det kan. Ja, de er så vigtige. <coughs> det er så vigtigt at drømme. Ja. Så vigtigt at så bare at falde i staver nogle gange. <laughs> ja, <laughs> helt ærligt. Jeg kunne sige at jeg op med, at vigtigheden er at kede sig. Og mm. hvor vigtigt det er at huske at kede sig. <laughs> ja. Ja. Ja. ja, lige præcis. Er der noget i samtalen, som vi ikke er kommet omkring, som du tænkte, åh, oh, det vil jeg ikke gerne lige have med, eller mm. godt budskab? Ja, jeg føler virkelig, at vi virkelig har været en del omkring. <laughs> ja. øh, kan næsten engang ikke huske, hvor vi startede? <laughs> Nej. <laughs> Nej, jeg tror egentlig, bare for får slutte af med at sige, at, at jeg synes bare, det er jeg er virkelig, virkelig glad og taknemmelig for at komme herind og blive inviteret herind. Tak. Også bare for at få lov til at, at sprede viden og at sprede mit arbejde endnu mere. Mm. Også fordi jeg føler lidt, at det er den fremtid, vi går imod. At det her det bliver mere og mere, hvor i ordet mainstream. At vi bliver mere og mere connected til os selv, til naturen, til noget større. Så jeg føler virkelig, at vi er i gang med, med, med en større opvågning. Og det føles bare så dejligt at være hmm, hvad skal man sige, en del af, af budskabet og få lov til at sprede det. Ja. Yeah. er hvor dejligt. <laughs>